Той ковтнув кілька разів, передихнув і попив, чи йому зробилося легше, бо знову посміхнувся і мовив. Чудова чаша, добре з неї п'ється, легкою рукою зроблена. Тільки тепер Агал побачив, що тримає в руках свою слідну чашу. «Що з тобою, скіпури?» – запитав Смердючий тавр пробив стрілої груди. Минеться. Ні, похитав головою Скіпур. Боги вже кличуть мене. Та «Да іще ковтнути. Гал підняв чашу і Скіпур взяв її сам, спорожнив до дна і повернув Агалою. Не кладіть її мені в могилу, наказав. казав. Це твоя чаша і лежати її в кургані з тобою. Зрозумів? Даревно ти зібрався у далеку дорогу, ми все життя збираємось до неї. О, сарата піймали, мов не раз спокійно, немов справді, балачки про богів та останню дорогу були звичайнісіньким жартом. Цар підняв голову, блиснувши очима, а Гало зернувся. побачив воврана на коні, той сидів пихато, тримаючи кінець волоссяного аркана, смикнув його, підтягаючи людину із зашморгом на шиї, і лише тепер Агалу пізнав сората. Той упав на коліна в незручній позі, зв'язаними за спиною руками, чолом уперся в землю і почав канючити. «Пощади мене, велителю!» Скіпур підвівся на ліктях. Видивлявся лише мить у сарата. Сили повишили його. На чолі виступив піт, відкинувся на попону знеможена. «Нема пощади з жатникові!» Мовив твердо і махнув рукою. Вовран витягнув Акінака, сарат метнувся в бік за скиглив та кінак лише блиснув, і Вовран переможно підняв угору відрубану голову. А Годар? запитала Савія. Стріла наздогнала його. Візьмеш половину соратових табунів». задоволено мовив Скіпор. Нараз мертвотна блідість почала розливатись по його обличчю. Хотів ще сказати, та не вистачило дихання, Гава опустився біля нього на коліна. Пам'ятай через силу прошепотівський бур, пам'ятай нашу розмову агави, бо то наше прийдешнє, і жити нам, а Борис вічно, якщо. Він не доказав і заплющив очі. Усі мовчали, тільки Савія голосно ридала. Частина друга. Хаблак та інший. Він поклав руки долонями на стіл і намагався не виказувати хвилювання. Чоловік років тридцяти п'яти з великими натрудженими руками коваля. Хаблак чомусь не міг відвести погляди від нього рук. Довгих і міцних пальців, чисто вимитих з випищеними нігтями, проти мозолястих і слідами подряпин. Рук, що звикли до важкої роботи, хоч і сидів не проти нього доктор наук. Хаблак знав, що цими руками перебрано сотні тонн землі, що вчений не шкодував часу, шукаючи уламок старовинної вази чи наконечник стріли. Капітан дивувався його терпінню і цілих Бо сам навряд чи зміг би отак днями і місяцями розкопувати якийсь богом забутий курган, знаючи, що вся ця праця може виявитись марною. Що ж, кожному своє. І можна уявити собі гадість людини, яка зрештою знаходить щось. Чоловік, котрий зараз поклав руки на стіл і дивиться кудись поз капітана, знайшов не щось, його знахідка буквально ошелешила не тільки науковий світ. Про неї одразу повідомили газети, бо таке трапляється нечасто. У розкопаному скіфському кургані, Лежала срібна з позолотою чаша. Так, разом з іншими речами, яким також нема ціни, в усипальні скіфського царячі вельможи знайшли присипану землею чашу.